laguna Xokin otchartagko isadi ratia. Gaur ostirala tirala mailaak kamaboz bosgarren be mailakoek itegingo disueegu. Goran eta hane ingeleseko tartexoa zazduratuko dira. Davidek eguraldiaren berri emango digu. Raulek utebetettzen berri emango digu. Naroaketan aztak asmakizunak esango dizkigute. Unaik, garko albiste eskainiko digu. Egoitsek gure gaurko irratxa inguruko galderak esango dizkigu. Eta ni aketsa zoen garko esataria izango naiz. Beraz, azteko ingeleseko tartearekin usten zaituzteko. Usten zaituztegu. Gulmon ingorane eta hane. Hello, good morning everybody. Yeah, good morning. Today is Friday the, 50th, the 5th of May 2005 and we are 5 B-pupils. How are you today, Gorane? Fine, thanks. And you, Anne? Fine, thanks. What's the weather like today? Today it's like yesterday. It's rainy and the temperature is about 40 degrees. And what about the weekend? Saturday and Sunday. Remember, son, we have to celebrate our local festival. The weekend is going to be strange. A warmer but a little bit rainy Sunday for the audience. And a cloudy but no rainy Sunday. Sounds great because on Sunday we have got the paella contest. Do you? Oh, I hope you you are the champions. And by the way, what do we have for lunch today? Paella? No, no paella. Today we have spaghetti and apple for dessert. Oh, that's delicious. I like everything. Yeah, it's okay. But I don't like omelette. Don't worry, Yane. We have no school on Monday and you have three dice To eat what you want. See you soon and enjoy ortoeak oiaiak. Bye, bye! Orain, jakin dezagun gaurko eguraldiaren berri. David, esango diguzu zere eguraldiaginten duen gaur? Aura, malau! Grado markatzen ditugu rezkolako termometroak. Beraz egun freskoa dugu gau. Zerua lainotuta dugu eta auria ari du. Aizea ere jotzen du eta zoritxarrer asteburuan buruan estugu eguraldi hona izango. Hala ere hortuaiako jaiak difrutatuko ditugu. Beno, bateora bagoaz, jaka, sudadera eta edo jertzea eraman beharko dugu, baina huri badu, gelatan geratu beharko gara. Eta jarraian urte betetxak. Raúl, esango dizkibuzu gaurku urte betetxak? Gaur inor urteri betetzen aldu? Gaur batzuk ditugu. Izaro delgadok eta kebintaskonek lelengo be maiakoak saspi urte betetzen dituzte. Eta aukera probetzatuko aste honetan urteak betetzen dituzten egin sorion Hugo Marinari lagarren be maiakoari igandean amar urte beteko dituelako. Andoni oroezkori, laugarren bemaiako ari, igandian, amar urte beteko dituelako. Urte askotarako, urte askotarako, izaro, Kevin, Hugo eta andoni. Urte zogararako denoi. Zorionak zuri, zer Horain, asmakizunen tartea dugu. Naroa, nazta, esango digu zuese irgarkizunak ditugun gau. Bai, baina lehenengo joan asteko asmakizunen eta irratza joko galderen emaitzak esango dizkizuet. Lehenengo asmakizuna txokesko autoak, bigarren asmakizuna dadoak, lehenengo galdera edukion zurian, bigarren galdera emeretzi, irugarren galdera izenburua, laugarren galdera saspi. Irabazlea kaoezek izan dira. Lenengo zikloko irabazlea, Juntzili, Lenengo B maiakoa. Bigarren zikloko irabazlea, Eder Diaz, Laugarren B maiakoa. Hirugarren zikloko irabazlea, Narua Gomez, Bosgarren B maiakoa. Sorionak, orain, Aste honetako asmakizunen txanda. Ona hemen lehenengo azbaki zuna, pipitaki, papataki, zeroteden nordaki, gabe ezin naiz luzaroan bizi, baina oraindik ez dut idazten ikasi. Berriro repikatuko dut adiegon, pipitaki, papataki, zeroteden nordaki, gabe ezin naiz luzaroan bizi, baina oraindik ez dut idazten ikazi. asmaki suna, Pipitaki, papataki, 0 ze den, nordaki, atxean gurdia dut, lotuta jaarria, etaburu gaan berri sustaia. Berriro Berriroreikatuko dut, a Diegon. Pipitaki, papataki, 0 te den, nordaki, atxean gurdia dut lotuta jaarria, Eetaburu gaan berri sustaia. Gooratu, eh. Erantsunak hondoi datxe eta gero postontzira bota. Hehas matxendu zuen. Haraian gaidez esberdinei buruzko gure albiste txikirako tartea du. Honaiz, esango dizu zure berri dugun gaur. Noi zenka, zenka, behink, noi zenka galde tudio suo noradoan birzikilatz enduun idasteko materiala. Gaur da kargu, da kargun albizteak galdera uni eran zuten dio. Adi egon eta antzuna. Eskolan batutako idazteko materiala terrazaikol izeneko enpresara bidaltzen dugu. Horrentruke puntuak lortzen ditugu eta irumila beratxereun eta laurogeita amaboz puntu lortu ditugu, ditugu dagoeneko. Baina zert, zertan erabiltzen ditugu hauek lortutako puntuak gaztatu ditugu hainbat proiektuetan. Kantitate handi bat erabili dugu in, integrazio sozial laboralari desa, desabantza ego egoeran dagoen gazte bati laguntzen laguntzeko eta gainontzeko puntuak zuaitzak landatu ahal izateko. Beraz, idazteko materiala jasotzea garrantzitsua da lagun, lagundu ahal dugulako. Ta orain. Uresko saltia, enzunari. Uresko saltia, enzunari. Eset jakin, enzunondo. Eset jakin. Ezin duzu astu, ai chakirigabe marichuren chokwan aurkituko duzue. Bukatzeko galko irratsaioen inguruko galderak esango diskizuegu. Hen egon. Egoit. Esango diskiguzu. Lehenengo galdera. Saltxita batzu frigitu ondoren non botako dut olioa? Bigarren galdera. Zer dakau gaur posterako? Jugarren galdera. Zein izan da gaurko urrezko Laugarren galdera. Zer ematen digu terrazaiko idazteko materiala bidaltxegatik? Berri da repikatako duitut. Adi egon. Lehenko aldera saltzitsa batzuk fizitu ondoren, non botako dut olioa? Bigarren galdera, zer daukagu gaur postrerako? Bigarren galdera, zer nizan da gaur kurrezko ezaldia? Bigarren galdera, zer ematen digut errazaiko idazteko materiala bidaltzea gatik? maitzen gure garko irratxa joa. Datoren aztean ere gurekin izango zeretelakoan agur, eta gogoratu entxule honak izan. Agur! <tusurra> <tusurra>